idei del Gato,ocolo ese i va kit corner braça espectadors Tens 7 FN. Cansat d'una dura setmana, amb ganes de festa, no et preocupis. Relaxa. relaxa, relaxa, relaxa. Perquè aquí comença... Metge... The Crapi Awards. Hola, hola, hola, hola! Són les 8 i arrenca ara mateix de Crappy Hour, un programa per als que sí saben de música. I com és per als que saben de música, diem hola al bon senyor Guillem Tarragó. Eh! Hola, maco, com estàs? Hola, Alberto, com estem? Estàs llest per una hora de bona música? Sí, no? Sí? Bueno, doncs direm que sí. Sí. <ríe> Ei, a veure... Estic jo aquí? i està llestat. Exacte, tenim per aquí? La mestressa, tu! Jo! Hola, hola. què tal, Ariadna? Com estàs? bé. <ríe> Com mort. Venga, vengom. Bueno, més ànim, home, més ànim, més ànim. Sí, sí, més ànim, sí, dissabte? Dissabte. Més ànim, més ànim. Home disapta, abans de sortir a festa una miqueta bon roig, no va no? anar a avançar. Començar... <ríe> jo avui no surto Tu que t'has de cagats de festa, di que <ríe> Bueno, eh. va. Esperem que vosaltres aquesta nit sí que sortiu de festa i us molt. molt bé. I també, també, amb protecció sempre. Però abans de que sortiu... Programa patrocinada per... que sortiu de festa, eh, col·laboreu una miqueta amb nosaltres. Yes. Així que ara us direm les vies de contacte perquè... Això, perquè col·laboreu, perquè participeu. Ah diem, ah diem les vies de contacte, les recordem. Perfecte, telèfon. 93 650 23 43 Com ja sabeu, ens podeu trucar a partir... A partir... A partir Quiero evitar que un dia me lo repitan todo A partir de l'últim quart d'hora del programa Per recomanar-nos cançons O explicar-nos el que sigui T'estimo, te t'estimo Bueno, Twitter Twitter.com barra The Crappy Hour Twitter.com barra The Crappy Hour Twitter.com barra The Crappy Hour vale, Tranquilo, tranquilo, Merche Bueno, Facebook www.facebook.com barra de crappy Allà ens podeu recomanar cançons, tafanejar, votar la crappy list i demanar hora per assistir a... com a públic del programa. Això, això. Ja sabeu, família, ens envieu un en privat a la pàgina del Facebook o un correu elèctric eh, que us direm a continuació i ens, posareu, eh, ens posarem en contacte amb vosaltres rapidet Sí? O no, rapidet, depèn del fet que tinguem. Però abans el blog Hablant-se dels pocs, vaig a... Ah, ah, ah, ah. ah. <ríe> 3 aquest. www.thecrapihour.blogspot.com ah, Exacte, i per últim el nostre correu, al web. També tenim el YouTube uh, i SoundCloud, per si voleu passar a fer el tafanet. Hi ha sí. bastantes coses guapes i ara comencem a tenir encara més coses xules. Ara. Sí, i, i avui i penjarem una cosa important que eh? ara anunciarem al sumari. Eh? Hòstia. <ríe>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 Doncs arrencarem, com sempre, amb el repàs de les Last Sevens, aquelles set cançons que no escoltarem avui. Després arribarà al podi, les tres cançons que ho fet, arribar amb els vostres vots a la part més alta de la llista i, com no, el i crack de la setmana com el grup. El crappy crack. Un cop acabi el podi, escoltarem el reportatge que ara... El reportatge que vam fer la passada setmana a Maybe Barcelona, en motiu de la celebració de Halloween. Exacte. Acabat això, farem un altre cop el repàs sencer de la llista, Alberto. I després tindrem la previsió del temps al tuntun a saber, però el tuntun vol dir que no sabem si la tindrem o no eh? <ríe> Així que no, no vol dir que la farem a la babana no vol no, dir no. Eh? que no sabem adivinança. què collons fotrem avui bueno, per últim i per tant que us oferirem les nostres recomanacions que avui van que carregadetes eh? sí. us recordem que si voleu recomanar-nos qualsevol tema ens podeu trucar al telèfon en l'últim quart d'hora del programa Sí. Ahir va, ahí va. Ahí va podeu demanar-nos... Què collons, no ens podeu demanar de reggaeton mai? No, no. o sigui, cuideu-vos. No. Ja sabeu, les trucades que rebem en directe van en premi. Sí. Així que comencem, Alberto, quan vulguis. Som-hi. Doncs començarem, com sempre, el nostre programa amb les La Sevens, el repàs aquest de les set cançons que no han entrat al podi i que, per tant, no escoltarem de manera íntegra. Però sí... Escoltarem el repasset que us hem preparat, així que guiem yeah. ha... i Ariadna, si us sembla, arrenquem les La Sevens. <susurra> <susurra> amb el número 10, Funeral de Funeral, The of Courses. nou tenim eh, a Ilvis amb el seu de Fox, que bueno, quina merda... al número 8 Dance in the Water d'Avichi i l'Anna del Rei que ara li li agrada més va a Federici Ten, ten. El número 7 tenim Steve Aoki, Chris Lake i tu llamo amb el seu bon Les que sona guai, eh? amb ah, número 6 ho acabem d'escoltar Call Me The Blondie eh? 5, sí, tenemos un pequeño pari aquí, el nuevo pari de, de la Fergie, ¿Eh, Alberto Alberto se está descoñando se... de la Fergie, de la Fergie <laughs> el número 4 Promises de Timmy amb Vilacost i Vilacost, Kyle Lacost i Obama, eh? Ah. no parlis molt fora perquè no se'n sentirà, eh? i bueno, Com... Obama potser ens te punxava la ràdio també l'has eh? ja ho veuràs, a veure. bomba <laughs> All day, all <laughs> night. Bueno, eh, Alberto, què te'n sembla d'aquest repasset? Bé, ha estat bé. Explica'm, Ari, tu què? Mm, fine. El que passa que encara fine. tenim, encara tenim bé. pel repàs de colmi encara tenim la versió en castellà. Ho he sentit. Sí, quan, yeah, mama, quan, alguna me Quanto quieras, llama-me! Bueno, Alberto, què tenim ara? Explica'm. Ara, ara tenim el podi. El les, tres les tres que han millors cançons. Exacte, les cançons que han arribat Així a la part que... Eh, us presento el número 3, a veure què us sembla. Vinga. Eh, és una recomanació teva, si no m'equivoco, no? O no? Eh, sí, sí, sí senyor. És, és de The White Stripes Temazo. Mm, sí. The Hardest Button to Baton que la veritat és que... Brrr, a mi m'agrada molt. Dic el de cada setmana. Lo de les bateries. Aquí. <laughs> la cançó va sortir en un episodi de los Simpsons. On Bart Simpson aprenia a tocar la bateria per intentar desfogar-se i treure's els merders psicològics que portava sobre de comportament a l'aula. Eh? I acabava xocant en una cruïlla amb um, The White Stripes. The White Stripes. Stripes. Així que anem a veure com xocan. Som i va a <laughs> fol·li. <laughs> Molt bé, doncs això ha estat The Hardest Baton to Baton de The Whitest Tribes, recomanació que vaig fer jo, i després en el repàs de la llista ja us comentaré què ha fet aquesta setmana aquesta cançó, si ha pujat, si ha baixat, si ha ballat, la conga, o... No, no, no. Guillem fent l'apache? No, no. Què -qu -qu estàs no fent, Guillem? <sum> <sum> apropa't, apropa't, què estàs fent, tio? Jo què sé. Ai, aquestes hores del dissabte que estem sí. tots com una xota bé. Jo tinc ganes d'anar a dormir. Guille, uh. yeah, l'audiència sí, sí. Estem perdent audiència per minuts Teníem dos i ara ja un ha apagat la ràdio És tio. veritat Bé, sí. va, va. Anem amb el número dos Que és el tema Buya De Showtech i Sony Wilson Que si no vaig errar també va ser recomanació Del Polra uh, sí, sí Polra Pol, Polra ens va recomanar mentre preparava la massa per les creps Me'n recordo que ho va dir en Per seriós? les creps de la mà sí? sí, sí, sí. Per què no me'n recordo això. Perquè erats a París A ah, ah, ah, ah. Amigo. Amigo Bàsicament per això ah. Bé, doncs anem amb aquest bulla de showtech Amb Sonny Bullson Estàs a The Crappy Hour, estàs a Ràdio Corbera Yeah Keepin'em good vibes, good vibes In the end no. No. So night nice. keep them guns out of the club they giving this vibe turn it up for the party out yeah. make them feel good Yes, and we care about us and party, keeping them good vibes, good vibes in the end on, uh. rocky, mouth, so nice. them the club. this night. Cool up for the fire. Tria, tria. De Molt bé Aquesta és la recomanació que ens va fer al Polra El Guilla es vol menjar amb micròfon Té gana, ah, que collons, eh? no estava par Volia parlar ah, No, no, ja està, no, no, ja està. <ríe> vale. Volia vale. dir que volia parlar ja Doncs bé, després d'aquest número 2 Anem amb el Crappi Crac Que el presentarà l'Ariadna Of sí. course Explica'ns una miqueta, quin és el crappy crack, -crack d'aquesta setmana, Em um, Repeteix, hey brother, David Shee. Una, una setmana més, eh? Um, puc dir que és gràcies a mi o per culpa meva, no sé, que preferis. Vas votar i va pujar la llista, no? Sí. M'hi jugo 10 euros. M'hi jugo 10 euros. Home, està... 10 euros. A què? Acabo de dir 10 euros, a que d'aquí, a final d'any, aquesta cançó no dura més que que, que la digui pop. Mira no, la mítica que va durar moltíssim Entre Iggy Pop, l'any passat va ser Iggy Pop Una de les que més setmanes sí. va estar Però també oh. Clint Eastwood, Eastwood I Pursuit of Happiness va estar gairebé 3 mesos eh? Home o sigui, La setmana que ven ho votaré què? Vam reprendre el gener i encara estava Pursuit of La setmana of que ve, ve votarà els dos que, que, que recomano jo Ja ho ja veuràs, ja ho veuràs. <laughs> Doncs bé, anem amb aquest crapicrac no? Vinga va som -hi. Atención arriba arriba arriba Hey brother there's an endless road to rediscover Hey sister know the water sweet but blood is thicker sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. Doncs bé, aquest ha estat el podi de les nostres tres cançons més votades aquesta setmana. I ara us volem parlar del que vam fer la passada setmana. Com bé sabeu, el passat cap de setmana va ser la castanyada, Halloween, com li vulgueu dir. Motiu pel qual moltes sales de Barcelona realitzen festes temàtiques relacionades amb aquest dia. Però cap igual. Exacte. Nosaltres, que som uns fiesteros, vam apropar-nos al lloc com més saben en això de les festes temàtiques. Maybe Barcelona. Un espai on cada festa és una experiència diferent. Voleu saber què ens va passar? Doncs, jo sí. Sí. doncs vinga, això és el que ens va passar. Atents. El passat dissabte 2 de novembre es va celebrar a Maybe Barcelona l'esdeveniment més terrorífic de l'any, la nit de Halloween. Per a conèixer una mica la festa, només arribar ens va rebre un dels directors de Maybe, en Joan. Això era el que ens deia. Estem ara amb Joan, el director de la festa Maybe. Hola Joan, què tal? Hola, bona nit. Eh, S'espera molta gent aquesta nit, molta festeta. Sí, avui rebentem. A, comença fort, comença fort el Joan ja a Molt bé, no, no? La veritat és que sí, pel que veiem a la cua, avui, avui rebenten, tal com dius. La cua sí, fins dalt. Sí, sí. sí, sí. La cua fins dalt. Arribarà a la porta del polo, que avui la cua. Home, això està bé, no? Sí. Normalment ompliu així, oi? Sí, obrim els dissabtes i la veritat és que des que obrim doncs sempre s'ha omplert. Aquesta nit és la nit de Halloween, hem vist que heu portat gent de l'Hotel Kruger. La performance guapa porteu avui. Això és per algun motiu en especial, a més que sigui la nit de Halloween, esteu buscant eh, criar l'atenció d'algun públic en especial? Doncs mira, treballem amb els actors de Horror Box, que alguns treballen a l'Hotel Kruger, la veritat és que des de l'any passat, que ja estem fent col·laboracions amb ells, són gent molt professional i realment sempre donen molt de joc a la sala, amb la gent i ho fa molt bé, estem molt contents. Avui teniu treballant a gent d'Horror Box, això suposo que suma la llista de gent que teniu treballant. Més o menys quanta gent teniu actualment treballant per vosaltres? En tema de performance hi ha molts grups de... diferents, d'actors i això. El que sí que gent que treballa per Maybe, doncs tenim un equip humà molt gran, molt gran. Després d'aquestes dades tan importants per entendre què succeïa aquella nit a Maybe, vam decidir anar a preguntar a aquells que gaudirien de la festa, als visitants. ¿Qué esperas encontrarte hoy? Bueno, la verdad, siendo fiesta de Halloween, espero que me den sustos y pasarlo bien. ¿Esta noche qué esperas encontrarte en Meivi? ¡Guau! Un desfase total y mucha fiesta, ¿no? ¿Tú para qué has vingut a Meivi esta noche? he venido yo? ¿A qué he venido? ¿A qué has venido esta noche? A sacarte las tripas. <risa> ¡Joder! <risa> ¿Y cómo me las vas a sacar? Mira, ¿ves estos dientes? ¿Sí? Primero de quitar el jersey, luego la camiseta y luego salir en canal desde el corazón hasta los cojones. Pero de, pero dentro de la discoteca, ¿no? Dentro de la discoteca siempre los amigos de Maybe. Siempre. Nosotros somos Horror Box. Esta noche aterrorar al personal en Maydie. Noche vais a flipar. Freddy Krueger, The Face, Regan la niña del exorcista de Ring. Etcètera. Aquestes eren les declaracions d'algunes persones que estaven a la cua. Però allò que es preveia compliria amb la realitat? Vam decidir anar a buscar Roni, també director de Maybe Barcelona. Això és el que ens va dir. Pues estamos con Roni, director también de la fiesta Maybe. Hola Roni, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hoy es la noche de Halloween, hoy es la castanyada, què habéis traído hoy a Maybe? Hoy hemos hecho una de nuestras fiestas eh, más espectaculares, ¿vale? Nos vinculamos a un grupo de fiestas que se llama Horror Box. Son los actores del Hotel krueger y realizan unos espectáculos de puta madre. No sé si se puede decir esto. Se puede decir que va a ser de puta madre. Se puede decir. Genial. Eh, sobre todo estamos muy contentos porque se han formado directamente dentro del Hotel krueger con lo cual, en el tema de terror, son especialistas. Entonces esto para la gente que le gusta el miedo es una llamada importante, ¿no? Es un reclamo importante. Realmente eh, todas las salas de fiesta organizan esta fiesta porque es temática y encaja con la semana, pero realmente la gente prefiere venir aquí por el hecho de que el espectáculo va a ser de valor. Realmente va a ser gente <risa> con unos dotes y unos valores, una formación, una formación clara. Estamos viendo que la cola está abarrotada, estáis esperando mucha gente, ¿no? Sí, realmente hemos tenemos un sistema de listas donde podemos contabilizarlo todo y están a reventar. Yo creo que podremos el cartel de aforo esta noche. Hablando de listas, hemos estado preguntando por aquí, también nos hablaban con Joan también. Eh, hemos hablado de la gente, tenéis un montón de gente trabajando, ya contando camareros y performance también, la gente de las listas, o sea, un montón de gente. Más de 100 RPs, ¿no han dicho? Sí, sí tenemos, tenemos realmente una pirámide de personas trabajando muy, muy grande, cada uno aporta su granito de arena para que hagamos de esto, eh, más allá de un trabajo, una forma de vida. Más de lo que es, que de un y dos, eh, lo sí, que ha sido ya… Sí, sí, realmente logramos sacar el máximo partido a lo que es nuestro concepto de fiesta y ellos se sienten par parte de él forman parte del equipo, cada uno a su manera. Mavis se caracteriza por organizar fiestas temáticas. Más adelante, ¿tenéis pensado montar algo también así como el pasaje este de Halloween? Eh, sobre todo, no sería más adelante, seguro. Cada semana eh, es una de las características de nuestra fiesta, eh, ya sea con un espectáculo de fuego, acrobacias, pero que la gente cada día se lleve algo diferente. Que cada visita a Mavis sea una experiencia distinta, ¿no? Correcto, perfecto. Lo has definido mejor que yo. <risa> S'esperava aquella nit, doncs, una festa de les grosses. Molta canya i molt bon rotllo. La cua estava plena i la gent esperava entrar amb ganes. Però, per què amb tantes ganes? Què és el que et dóna Maybe que no tonin donin altres sales? La música. La música. Música i y... la gent. Tu por qué has venido a Maybe esta noche? Porque normalmente el ambiente está bien, la música no està mal. i nada, hay buen ambiente, bona música lo que suena comercial, tal, y te lo pasas bien. Bueno, pues hoy ha pasaselo bien, ¿no? Está claro. Ah. Izan, <risa> ¿esta noche has venido a la fiesta de Halloween? Sí. ¿Qué esperas encontrarte esta noche? Pues espero encontrarme sustos, mucha fiesta y, la verdad, gente de todo tipo disfrazada y con muchas ganas de, de, de disfrutar. ¿Eres asiduo al local, a la fiesta, a Maybe? Sí, suelo venir bastante. ¿Y cuál dirías que es el punto fuerte? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué vuelves? La música y la gente. La gente es lo mejor. ¿El ambiente te gusta? la ¿Disfrutas con la música? Sí, mucho disfruto. La verdad es que mucho. Eh, el tipo de fiestas, porque nos han dicho que son fiestas temáticas, eh, ¿os gusta bastante este rollo de tipo de fiestas temáticas? ¿Va cambiando? ¿Que si ahora zombies? ¿Que si ahora Halloween? ¿Que si ahora nos hace un bosque encantado? eso ¿Os parece os gusta al tipo de gente que venís por aquí? Sí, sí la verdad es que sí, porque lo, lo que gusta es que siempre es algo diferente, ¿sabes? Claro. Entonces, al ser una novedad, las novedades siempre gustan y la verdad es que siempre tienes muchas ganas de venir con todo lo que hacen. Yo llevo siete meses trabajando desde el marzo pasado, no he tenido ni un fin de semana libre y el primero, y espero que sea el mejor de todos los de este año, es en Maybe. Sí, espero sí, que el ¿qué? primer fin de semana y grande que sea, pues en Maybe, tío, una buena fiesta, ah, un sí. buena gente y a pasarlo de puta madre. Buena música, ¿no? Sí, la verdad es que música no me he quejado nunca, un poco comercial, pero siempre son buenos temas. La música, a més a més de la performance i el tracte, semblava ser un dels punts forts de la festa. Així que vam anar a preguntar al DJ Xavi Pasquina, el resident de Maybe, que volíem saber una miqueta què ens havia preparat per aquella nit. M'estic Xavi Pasquina i, bueno, soc el resident d'aquí, de, del Baby. Perfecte. Preparat per la gran nit? Sí, jo sempre estic preparat. He tingut masses nits com aquesta, vull dir. Bueno, sempre hi ha els típics nervis i tal, però... Però bé, content i segur de mi mateix. Sempre hi ha aquell cosanillo aquí a la panxa, però, però bé, guai, guai. esperes molta gent avui. Sí, avui és el primer dissabte que obrim de la nova temporada i la veritat és que tenim moltes ganes de, de que vingui molta gent, de que hi hagi molt moviment i de que la gent li agradi. I per aquesta nit que has preparat? Jo vaig sempre a última hora. El que, el que surti, el que surti. No tinc, cap... no, no tinc res preparat, tinc la estructura de la sessió preparada, però... Però sempre sobre la marxa. Bueno, molts cops, quan és mig improvisat, és quan millor surt, no? Sí, això sempre. Quan hi ha una cosa preparada, sempre... Bueno, doncs costa una miqueta més. Però com que és molt fàcil, va sí. sorgint i l'ambient t'ajuda, la gent... Molt bé. Allò que quan veus que la cosa s'anima, dius, ara poso aquesta, ara, aquesta, ara l'altra... Va amb el que demana la gent, no? Va sentint sí. la gent. Sí, sí, la gent és molt participativa aquí. Posa'm això, posa posa'm l'altre... Intentem adaptar-nos a tot el públic. Ben amb moltes noies, les noies els agrada del tipus de música, els nois una altra. Ho mesclem tot, és un poti-poti una mica de tot. Molt bé. Algú molt maco per aquesta nit, algú preparat? Bueno, les típiques, a Bici, a David Guetta, totes. pres vale, bueno. una mica d'Electro House, també, a última hora. I bueno, tot el que hi hagi a ti, dents, caos comercial i Electro House, ho mesclem una miqueta tot. O sigui, que ens ho passarem bé, no? Sí, ens ho passarem de puta mare. Vale. Perfecte, doncs moltes gràcies. Vinga, gràcies. Ens veiem per aquí. Bona música, bon ambient, diversitat cada setmana, un tracte genial i un preu més que assequible a l'entrada semblen ser els punts forts de la festa. Això fa que molta gent que no és de Barcelona vulgui apropar-se cada setmana a la festa que més opeta de la ciutat. ¿De que venimos? Sea, ¿Venís de Cunhita veros? Venimos desde Cunhita veros, tío. De, de Cunhita a pasarlo bien esta noche. Ya. Venimos desde Cunhita veros porque realmente es una discoteca interesante y un precio bastante económico. Rell... ¿De aquí en Poblabel? La Sanzadurnía Noia. La Sanzadurnía no, San Maybe, eh. 45 minutos hasta tren, eh. Me estoy todas las puxadas hacia casa meva. No pasa res. ¿Qué has venido buscando esta noche Maybe? Diversión y buena música. ¿Vienes habitualmente aquí? No, es que no soy de aquí más que nada. ¿De dónde soy? Yo de Huesca. Així que ja sabeu, si voleu fer festa grossa cada setmana, apropeu-vos a l'avinguda Doctor Maranyó número 17. La gent de Maybe us faran passar una nit inolvidable en el millor dels ambients a un preu més que assequible. Perquè Maybe a cada festa ho peta. Los amigos de Maybe. Molt bé, doncs això va ser el festival que va muntar la l'agenda Maybe per Halloween, Guillem. Tu t'ho vas, yeah. vas passar bé. Jo vaig passar bé. molt bé. Va estar molt bé, ens van tractar molt bé, eh? Ens van tractar com a casa, això... És de que És el que estàvem parlant l'altre dia quan vam acabar, i és el que van parlar menys, que la veritat és que jo estic molt agraït, però ens van tractar com a sí, casa. en sí. o sigui, ja, Quan vam entrar, el Joan ens va dir que teníem... Tota llibertat blanca. per fer el que volguéssim o sigui, Això no t'ho diuen a tots jocs sí, no, sí, sí. Té I una filosofia que m'agrada molt És d'agrair Per no? tot el personal de la discoteca Que es va prestar tant al Digi Residència I Pasquina com Tothom. els dos directors En Roni i en Joan Que es que van tractar eh? sí, sí. clar que Els dos estaven a baix A, I a, a la cua treballant sí, I aquí i sí, sí. allà, que no estaven sentats en un despatx ni res eh? o sigui Estaven allà a pie de calle treballant I moltes gràcies pel temps sí, sí, sí. Ah, exacte. Moltíssimes gràcies i ara perquè... Bé, bueno, pels que us heu enganxat tard i no sabeu com ha quedat la llista aquesta setmana Anem a fer un repasset, no Guillem? Vamos allá Doncs vinga, som-hi <fixi> Amb el número 10 aquesta setmana de Funeral of Van of Horses Que ha estat dues setmanes a la llista Vinga, deu. Jo no la presento, minego, ara vas-ho. What the fox say? The fox. D'aquí, d'aquí. The, the fox d'Elvis. Que baixa quatre posicions no. aquesta setmana d'Elvis. <laughs> sí. Des de l'altra tomba, que han decidit mals. <laughs> quatre setmanes a la llista i baixa quatre ah. posicions aquesta setmana i li diem adeu. al número 8 aquesta setmana Dance in the Water d'Avitchi amb l'Anna del Rei Avitchi Avitchi amb el número 7 Boller amb número 7 de Steve Aoki Chris Lake i tu llamo tu llamo tu llamo que per ser tres a més a llista i baixa cinc posicions eh? i lo que seguirà i lo que te rondaré morena hey, hey, hey. sí no, no, no, no te permito que la presentes como a call Me <ríe> A mal número, sí, llámame. Llámame de Blondie. Les <ríe> manté a que esta semana en catalán, cuatro semanas en catalán. Qué momento, ni amame. Never killed nobody com diu la cançó uh, L'Hir al Pari Never killed nobody de la Fergie baixa una posició aquesta setmana i porta 5 setmanes 5 setmanes a llista no penseu que, que aquestes dades no les sabem eh? és que Alberto no, no us les diu <laughs> lo tiene para él solo cert, és cert. com Snowden <laughs> ara t'ho passo ara t'ho passo és veritat no li passo pobrec Four amb the... ah, el número 4 Promises de Dimi, Fit, Vilacost <laughs> Promises de Dimi, Fit, Vilacost i en Barack Obama que porta 8 setmanes a la llista amb aquesta 8 setmanes i baixa una posició per Obama vota la, eh? la nostra llista digues? Obama vota la nostra llista la tia vota la tia The White Stripes eh, Alberto, què? Puja o baixa? Eh, puja en Quatre posicions Aquesta setmana dejar va baton Es queda el tercer lloc Aquesta setmana I porta tres setmanes També És un sí, sí. no, dos treus eh? sí. sí. sí. Queda com a dones com a dones o amb el número 2 i protagonitzant la pujada més forta d'aquesta setmana a la nostra Crappilys Buya de Showtech i Sony Wilson fa dues setmanetes que està eh? recomanació del Polra yeah yeah One. El Al número un, ari que tenim. Hey brother. Davichi. Ahí. No, no, no sé Sembla mai si és la com primera persona que l'ha pronunciat aquí, eh. Davichi, Davichi, Exacte, el crap i crack d'aquesta setmana, hey brother, Davichi, que fa 5 o 6 setmanes que està amb nosaltres, no sé exactament ara mateix. Bueno, 5 o 6 setmanes, eh? Es manté com a crap i crack per quants setmana Oh, yeah. dun, dun, dun, dun, dun. doncs això ha estat el rapasset que li hem fet a la yeah. llista et mola fer repassos yeah. Guillem? sí, bueno <ríe> uh, tot el que sigui possible sí. anava en segones Alberto? <ríe> hombre bé, com deia, això ha estat el rapass de la llista i ara Fa poquet que ha arribat a l'estudi amb una jauna de Pringles sota el braç. Sota el, el, el braç, no, collons, Marc. que te l'està fotent. El nostre company, Marc, per cert, quin micro has agafat? A l'1. no pot ser, no, és el 2, a 2? Com, Com a ha el 2? Sí, s'ha de ser el 2. Sí, que... Un, les etiquetes... És veritat. No, a no, aquí no ho sé. Ah, sí, clar, Ari sí. Clar, com es diuen? fa Poquet que ha arribat amb una llauna de Pringles sota per el, el gras. intentant putres amb els colzes. Eh? com de, com deia <ríe> Marc Sunyer Hola. Bona tarda. Eh, bona, bona tarda, eh. Com estàs? Bé, cansat. Com ha anat la jornada estudiantil universitària? Ha anat, ha anat. Sí? De conferències. conferències quin pal, tio. Clar, ara li diuen conferències. Quin pal. és veritat. <ríe> ha sortit el puig d'agulles a la meva conferència. No? De campamento. Ah, sí? Sí. Com la millor biblioteca al Besurat. De debò? Sí. sí. Que es Biblioteca escolar estem sí, parlant, sí. eh? Sí, perquè no Marc? crec que sigui biblioteca. Biblioteca, no. biblioteca. escolar. Sí, en Joan Manel, eh? Ué, seràs el, però... el substitut de Joan Manel, Marc? Seràs el, home, seràs home. el seu substitut? <ríe> Bé, el, senyor, vol, el, el senyor Valors amb els tres porquets, eh, a la biblioteca. Vinga, va, deixeu-vos de biblioteca. Silvestre Mala Sanc, eh? Prou! Vinga, va, deixeu-vos de Silvestres i anem a, a per la previsió del temps d'aquesta setmana, que serà de quin municipi, Marc? De Terrassa. De Terrassa. Ja ho anava a dir, ja ho anava a dir. Eh, ja ho han dit, ja ho han dit. Va, Déu. Ari! De doncs de vinga manera... va, anem amb no, la previsió del Temps del Tuntunt. Calla, calla, que de... jo tinc coneguts terrasa, terrasa. Vinga, <ríe> el Terrassa. Terrassa, vinga, som-hi. La nit! El Que joder! I una setmana més, arranquem el Temps del Tuntunt! Yeah. Yeah. I com sempre, la previsió més boja del Temps més esbojarrada ens aporta el company Marc Sunyet. Jo no, mateix. Que aquesta setmana, com ja has dit fa un moment, serà de la ciutat de Terrassa. Ningú mm. diu res de Terrassa, Marec, si us plau. Bona gent, bona gent. O si no, compren Sabadell. Eh? <ríe> ja saps. <ríe> ja <ríe> ja, ja n'hi me'n recordava. Malapé, no. Sabadell, Malapé i Terrassa, Ui. Malarrassa, no? Sí. D Alberto, estic que no diguem o res. Alberto, tio. Jo no he res, no. jo no he res. No, no. no. Va, a veure. A veure con Vinga, va, començem amb la previsió, Marc. És que, es que, que el, no... el Marc m'està toquant el no micrófono. Mi... Uuuuuh! Ay, auric... Lo ha dicho, dins lo dins ha dicho Volia dir els auriculars Eh, molt... Ai Por favor Bueno <coughs> <laughs> <laughs> Home, això és sonat una mica porno, eh, Alberto? Vinga, va, que comencem entrant fora de temps Marc, previsió yeah. per aquesta setmana Bueno, el temps com està una mica boig Estem al novembre i fot una calor que flipes mm -hmm. Jo crec que s'ha també sí, sí. una mica amb altibaixos I comencem la setmana Dilluns, dimarts i tal Ara és quan la fots de ja ho saps, no? Ho sé, ho tinc claríssim Comencem la setmana com? Nubuls Núvols. No entrem en mig de setmana més o menys sol i entrem un altre cop <ríe> <ríe> dijous, dimenses i es l'actual Núvols. No sé què has dit, però bueno. Posaré 2-3-2. No 2-3-2. Posaré incorrecta eh? i després a veure què passa. Vale? Tata Martíno. El árbol de la vida d'Encelotti. Eh? 4-2-3-1. És el que tinc ja de... És el predeterminado. El predeterminado, es que, exacte. És no Sempre. I ja ara ja ho ja veurem. A veure. Ja veurem el que has dit tu. No usé, a veure. La previsió per... dels propers dies per Terrassa té més canvis que la roba d'una presentadora d'una gala de la MTV, ja que acabarem aquesta setmana amb unes temperatures agradables i núvols amb alguna clariana. Va donar pas a un inici de setmana assolellat. Oh, oh, oh ja malament. Malament. no. no. <ríe> a mesura que la setmana, com, se com aquesta setmana, no foti sol al dilluns pel matí, dissabte que vem ah, i queixo. Aquí a tu. Ah, el a mi al ah, Meteocat. No <ríe> A Vinga, tu. va. A mesura que la setmana vagi avançant, el termòmetre anirà caient, tot yeah. i que a partir de dimecres el cel es tornarà a tapar i les temperatures pujaran de cara al proper cap de setmana. Però el temps sembla que ens permetrà sortir al carrer. Això sí, amb uh. jersei, eh? Pel que respecte a la pluja, no, no, el Marc no ha dit res, trobem que durant tota la setmana es mantindrà la probabilitat de precipitació en nivells baixos i molt baixos. Avui, què? Per la nit, què? Quin, quin temps tindrem? Avui tindrem navalles. navalles. Navalles? Hòstia! Vinga, va, i sobre jo les temperatures. Jo Sobre les temperatures, les màximes d'aquesta setmana, les trobarem entre els 14 i els 20 graus, mentre que les mínimes oscilaran entre els 4 i els 9. Què? Aquest... Sí, sí, ja he dit Però... que hauríem de sortir amb jersei. Frio, lluvia i... Exacte. <ríe> Aquesta informació ha estat... Dijo John Wayne. Si us plau! Va. Aquesta informació ha estat proporcionada pel servei meteorològic de... Catalunya. Gràcies Ari. No veig on I ara que anem fora de temps, començarem ja Com amb l'espai de recomanació. Per quina comencem? Per la meva, per la meva per la meva? Un moment, no no recordem volia. que podeu trucar-nos al 93-650-2343. Tenim trucada? I... No. Ah. no ho es... volia, Home, estic parlant de telèfon i quan parlo de telèfon, poso doncs això. Ens podeu trucar al 93-650-2343 i recomanar-nos la cançó. Que més gràcies us faci, sempre i quan no sigui que Guillem? Reggaeton. Reggaeton. Doncs amb aquesta... Rueda, rueda. Rueda, rueda, rueda, Vinga, va. Primera no. recomanació, Guillem. L'has fet tu. És el tema. Com has deia aquest tema? Quina has fotut primera? Jo my que First sé. Kiss. Ah, My First Kiss. The 303 Fit Quixa. D'aquí? Aquí som a faltar tuves lletres. 303 Fit, fit, fit, fit, yeah. fit Quixa. Fet Quixa. Doncs... Ah. Anem a escoltar la vaig, la vaig conèixer quan estava a Anglaterra, fa 3 anys. Oh, okay. Ah, sí? La vaig conèixer allà, estava número 2 o així, del, del top 10 d'allà. Doncs jo no la conec. L'escoltem? Fom-li. Sí, sí, doncs vinga, el videoclip molt a molt. Sí. lollipops and rainbows everything that's wonderful is what I feel and we all together The Molt bé, doncs aquesta no ha estat important. la primera recomanació d'en Guillem i ja, anem ja per la segona perquè anem una miqueta just Amb el pet amb el cul, va, dona-li pressa, Alberto Quina és la segona? La segona és Close Your Eyes De qui és Jordi M.B. Amb Amy no Sue ah. sí, sí. Peggy Sue, doncs vinga Peggy Sue, som Peggy <laughs> a ridiculous idea the craziest No puedo comer el arroz teniendo así los dedos No puedo comer el arroz Entonces come la mierda the Molt bé, doncs Després d'aquest tie tan dissimulat De la cançó eh, anem, amb anem amb l'última Anem amb l'última recomanació Que és la cançó Stars in the Ries De qui és Rays la recomanació? <laughs> raro. Stars in the Ries de Jazz Jack, no Guillem? Uh, yeah doncs amb això ens acomiadem per aquesta setmana. So això ha estat you. The Crappy Hour. Moltes gràcies, Guillem. Gràcies, Alberto. Gràcies, Ariadna. Gràcies, Alberto. Gràcies, Marc. Gràcies, audiència. Gràcies. I gràcies, gràcies, gràcies a als que ens van deixar fer el treball de l'altre dia. Baby. Exacte. Que tingueu un bon crappy, crappy weekend. weekend. Adeu. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened your paranoia, cause aspersions on the truth you know And they'll just put you in a spotlight and hope that you'll do all right Or maybe not. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go up with stars in their eyes? So why'd you wanna go up put stars in their eyes? Now why'd you wanna go up with stars in their eyes?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 Saturday night, strong the dreams Now why do you wanna go and put stars in their eyes? Why do you wanna go and put stars in their eyes? I already could hear it, do they crack So why you wanna go and put stars in their eyes? Now why do you wanna go and put stars in their eyes? steel barrier sequins and glitter five inch heels still knee deep in the litter each of them a bit of bullshitter wrapped up in the cloak of fake glamour getting lost in the clamor with footprints of fool's gold and diamonds crushed the grips on their one-off plimsoes so little time for these one-off arseholes rigor mortis Ken and barbie dolls a pair of big shades and a push-up bra it's such a short gap between the gutter and stars but you come a long way from the place that you started so why do you want to go and get so downhearted welcome to the kingdom of the bagger Uncut in your nose clee in your bladder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 vera 107 f